Kapitola 25 Bhyku Mnich Verš 360 Čakuna sangvaro sádhu Sádhu soty ne sangvaro Gány ne sangvaro sádhu Sádhu dživá je sangvaro Ovládat své oko je dobré je dobré ovládat své ucho, ovládat svůj nos je dobré, je dobré ovládat svůj jazyk. Verš 361 Kajin sangvaro sádhu, sádhu váčáje je sangvaro, manasa sangvaro sádhu sádhu sabbat sangvaro sabbatasangvutobhiku, sabaduka pamudčaty. Ovládat své tělo je dobré. Je dobré ovládat svou řeč. Ovládat svou mysl je dobré. Je dobré zcela se ovládat. Zcela se ovládnu vším nich se osvobodí od veškeré strasti. Verš 362 Hat Sanyato, Páta Sanyato, Váča Sanyato, Sanyatutamo, Adjhat Tarato, Samahito, Ikosantusito, Tamahubikung. Kdo ukázní své ruce, ukázní své nohy. Ukázní svou řeč, na nejvýš se ukázní vnitřné radosti, soustředěný a spokojený v samotě, ten je nazýván mnichem. Verš 363 Jo, muka sang je to bhiku, manta a anudhato. Tang madhurang Mnich, který ukázní svá ústa, hovoří s mírou, a objasňuje smysl dhammy. Sladká je jeho řeč. Verš 364. Dhamma rámo dhamma rato dhammang anu vichinteyang, dhammang anu sarang sa dhamma na dhammu se těšící, s dhammi se radující, dhammu zkoumající, dhammu si připomínající mnich, od dobré dhammy neodpadne. Verš 365. Salabhang na ty manjeja na ně sang pihajang čary a sang pihajang biku samadhing Nepřehlížej to, co si obdržel. Nežij v závisti vůči ostatním, mních, který závidí ostatním, soustředění nedosáhne. Verš 366 A palábho píče bhiku salábhang náty manjaty tang vy pasang Sudha džíving a tanditang. I když v nich nenabyl zisku, nepřehlíží to, co obdržel, toho i bohové chválí, žije čistě a nepolevuje v úsilí. Verš 367 Sabason na marupa sming, na ty mamajitán, Asatáčana sočaty, Savy bhikuty vodčaty. Veškerou mysl a hmotu, kdo si nepřivlastňuje, a kvůli tomu, co není, se netrápí, ten je nazýván mnichem. Verš 368 Meta vihárii jobhiku pasano budh sásany adhigachi padang santang sankáru pasamang sukang. V prodlévající prodlévajícím nich povznešený budhovým učením dosáhne stavu míru, bloženosti otišení formací. Verš 369 Synče bhiku imangnávang si tátej lahumesati, četvá ráganče do tatóny pána mé hisi. Vyprázdním mnichu tento člun, Prázdný pro tebe pojede lehce. Odnet nešli vášeň a nenávist, dojdeš tím k odpoutání. Verš 370 Pančač Indy, Panča Džahy, Panča Čutary panče Panča, bhávaje, panča go Bhiku, O Gatinotivučaty. Odetni pět nižších pout, zanech pět vyšších pout a na nejvíš rozviň pět duševních schopností. Mních, který překonal pět připouteností, je nazýván tím, kdo překročil záplavu. Verš 371. Já ma pamado, Mate kama gune ramesu cittang, ma aloha pamato, ma kandidu dukha daihamano. Medituj, mnichu, neboď nedbalí, nenech svou mysl toulace o pramenu smyslnosti. Nespolkni z nedbalosti žhavou železnou kouli, aby ses nespálil a nenaříkal, že to bolí. Verš 372 Natty džhánán a panňasa, panňá nati a džhájato. Jamhy džhánánče panňáče, Není meditační pohroužení u toho, kdo postrádá moudrost. Není moudrost u toho, kdo postrádá meditační pohroužení. Kdo je však obdařen meditačním pohroužením i moudrostí, ten je již v blízkosti od poutání. Verš 373 Sunja Gárang Pavitasa Santa Čita Sabhikuno Amanusí ratihoti samma Dhammangvi Pasato. Když vstoupil do prázdného příbytku, Mnich, jenž má mysl naplněnou mírem, zakouší radost, kterou nezakoušejí obyčejní lidé, ten, kdo správně a jasně vidí dhammu. Verš 374 Jato, jato, sam, masaty, Kandhanang Udayabayang, Labhati pitipamo djang, Amatang Tang Vidanatang. Když nahlíží, jak osobnostní skupiny vznikají a zanikají, získá tím nadšení a radost neboť tím pozná bez stav Verš 375. Tattra je mádyhavaty i ddhapanň sabhikuno Indri Jaguty santy páty moky či Toto jsou první kroky moudrého mnicha Střežení svých smyslů a spokojenost, sebeovládání podle pravidel cvičení. Verš 376 Mity bhađasu Kaliáne suddha džívy a tandity, pati santara jassa, áčárakusalo tato Pámo Če duka Dukka Santa karisati. Měl by se združovat s dobrými přáteli, kteří vedou čistý život a nepolevují v úsilí. Měl by mít stvořilé způsoby a být dovedný v jednání. Tím bude naplněn radostí a učiní konec utrpení. Verš 377. sta sedmdesát Vasi kávy a pupány madavány pamunčaty Evang Dosanče Vy Jako jasmín květů uvadlých se zbavuje, tak vášně a nenávisti zcela se zbavte mniši. Verš 378. Santa caro santa vácho, santa va se máito, vanta loka misobhikku upe santo tivučati. Kdo má klidné tělo a klidnou řeč, je mírný a dobře soustředěný. Mních, který zavrhl světské návnady, ten je nazýván klidným. Verš 379. Atana čoda yattá, patimang sitana, so attagutto satima, sukang bikku viháisi. Sám sebe napomínej, sám sebe zkoumej. Když střeží sám sebe a je uvědomělý, bude mnich prodlévat blaženě. Verš 380 Atta hi attano náto Ko hi náto parosiya. já, a hi attano gati má sangyama matánang a sang bhadrang veváničo. Každý je sám sobě ochráncem, každý je sám sobě vůdcem. Proto bys měl ukáznit sám sebe, jako chovatel skvělého koně. Verš 381 Pamo džebahulo biku pasano buddhasasany adhigache padang santang sanka rup samang sukang Radostí naplněný mnich povznešený budhovým učením dosáhne stavu míru. Plaženosti utišení formací. Verš 389. Yo havi dharo bhikkhu yonjati somang lokang pabhasseti abha muttova chandima.